Дойдина се продължава този сутрешен формат. В времето в периода между двата празника: Рождество Христово и Нова година, България видяна отвън. Макрополитическа картина. Ако можем така с намигване да се възползваме от едно новоисковано понятие за сметка на макроекономическите картини, които ни дават економическите анализатори. В случая през погледа на колега, който за Българското национално радио следи политическите тънкости в Германия. Добър ден казвам на Капка Тодорова. Добър ден. Журналистка. Познаваме я и от кореспонденциите и от Берлин, както за Българското национално радио, така и като автор и кореспондент на Клуб Z. Капка, когато сме потопени в политическите битки тук, на място има опасност да подценим или пък да надценим някакви детайли и да загубим представа за цялото. За това ми е много любопитно да погледнем през погледа на кореспондент от Берлин как изглежда тази една година, 2023, видяна отвън, кое от събитията тази година бихте откроили. Да, всъщност погледът отвън понякога дава така по-добра по картина, отколкото когато е, човек е вътре и разбира се следи всичко в детайли. Обикновено детайлите винаги са по-трудната част. Така че да, наистина се губи малко в крайна сметка така общият поглед, за да се прецени дали посоката е добра или детайлите ще ни спънат, а, така че аз мятам, че годината всъщност беше добра за България, макар и лоша за света, а, кое се отразява като събитие, кое събитие така изпъква най-много е а, трудно да се каже толкова наситена на събития година, но все пак това е една година, в която България успя да се стабилизира политически, а, макар и по, с много трудно не коалиция или сглобка или да, трудно управление на няколко партии, които са все пак прозападно а, настроени. А, тоест с подкрепата на, на, на част от тези партии а, успяват да управляват а, либералите в България. Така, че това всъщност е сериозно постижение, което е част от демократическия начин на, на съществуване в западния свят. И моята прогноза е, че тепърва България ще трябва да, да се виква с това, че няма да има вече такива управления с ясно мнозинство, а, когато отговорността ще се носи само от една партия. Док... По-скоро тепърва винаги ще има Търсене на плаващи мнозинства, коалиции гордо равни сили между няколко партии. Една тенденция, която я виждаме и в цяла Европа. Да, всъщност това, което се случи тази година, като че ли е спирането на тази изборна спирала за парламент е спирането да, на едни служебни управления от страна на президента? Освен да, това, нали, това че се спря тази спирала, за мен просто новостта е, че а, България излезе от това еднопартийно управление, което всъщност а, и по времето на, на ГЕРБ факт и е, трагедията и на, на, на така наречения комунистически строй също. А, така че, всъщност, резултатите от тези избори и от тази изборна спирала всъщност... А, Бих казала, че до тук са по-скоро положителни. Също така, другата другото голямо събитие са конституционните промени, които все пак, това бе борбата на, на част от партиите за през последните 30 години всъщност. А, така че в България всъщност в България либералните сили успяха да постигнат някои от най-важните си а, цели, за които се борят почти цяло поколение. А, така че това... Да, случват се много неща и всъщност аз бих ка, увеличила много, не само тази година, а просто откъсването категорично турския газ а, сега промените и с лукойл. Това са много а, знакови времена за България, в момента в който страната не успява да се върне обратно на европейския път, който понякога малко така е, караше по него на зигзак, не бих казала, че го е навпускала, но е, се случват. Е, отново събитие, което би сравнила до някъде по значение с, с събитието от ранните 90 години, когато се създаваше, така да се каже, новата Българска република. Добре, сега, сега, че обаче, това са важни времена в момента, да. Важни времена в момента, това е, това е така един от е, изводите, който вие правите. Сега някои хора обаче виждат огромен проблем в така наречената сглобка, виждат огромен проблем в така нареченото изпиране на Борисов и Пеевски. И то говоря за хора, които симпатизират на политическите сили. Продължаваме промяната и демократична България. Сега аз не знам дали те, сами тези политически сили биха се определили като либерални сили. Знаем колко са условни тези а, определения в български условия. Лявото обикновено не е ляво, дясното не е дясно. Винаги при политически анализ а, и разговор с а, хора от западна на Европа, трябва да правим тези уточнения. Но а, от друга страна обаче, привържениците на опозицията, опозицията в момента, те също мощно атакуват правителството и управляващото мнозинство и го атакуват за същото. За изпирането на Борисов и Певски. И сега да добавим още нещо в картината. Президентът Радев също не пропуска да атакува българското а, правителство. Как според вас се справя българското правителство в такава преса от всички посоки и дали това е видимо отвън? Тоест, примерно, дали а, в Германия разбират в каква ситуация е поставено българското правителство? Ем, да, точно това е видимо. Отвън Германия по принцип тази тема не е в медиите, не е предназначена за широката публика, която нали не се интересува от детайлите на управлението в България, но иначе да, за западните партньори, за партньорите в европейски си или в НАТО най-вече. Това е видимо, колко е трудно и тази, тази тези атаки от всички страни, въпреки това, правителството успя до тук да постигне някои от поставените си цели. Знаем, че съм с самотен глас, какви са а, големи критиките от всички страни, и от поддръжниците на Демократична България или на продължавана промяната. Най-вече заради а, така наречената сглобка с ГЕРП или с, с, с подкрепата на ДПС, с подкрепата на ПЕВСКИ. Но аз не смятам, че това вид предателство или драматично събитие или спиране на, на, на мафията, така да се каже. Според мен е точно обратното. Наложи се певки да излезе на яве. Той а, години наред... Почти 20-15 години а, беше така една фигура, за която всички говореха, но малко се знаеше, а, той почти не, не даваше изявления, почти не се явяваше в парламента, а, завладяваше все повече медии, завладяваше съдебни системи, завладяваше бизнеси. А, за всичко това, обаче, някакъв, беше всички знаем, ама никой не го не е официално. А сега то в момента е точно, а, момента, обратното. Сега е, момента е точно обратното, да. В... Да, но излизането на светло обикновено е свързано вече и с а, възможностите за по-голям контрол или за по-голяма обществена санкция, която в България не е много строга, но в, градове... но в София, например, Рейн, нали? това е фигура, която все още може да а, бъде повод за излизането на хиляди по улицата, както се случи, когато го назначиха за а, председател на Данс. Uh, това излизане на светло на Певски всъщност ако погледнем детайли защо и какво се случва около това излизане, какво прави той всъщност той наистина колкото и странно да звучи, ако преди три години някой беше казал това щеше да звучи нелепо дори той uh, се изявява публично uh, винаги по теми, които са строго про-НАТОски, про-европейски за позицията на България, за подкрепа на Украина, за луко. за а, изобщо да, да се превърна в един голям атлантик и така про-европеец, което много колеги, много в много анализи видях, че се тълкува като опит, той да се Отърве от, търве, от а, списъка Магницки и да покаже на американските партньори, че той всъщност е, а, а може да сътрудничи. Ам, така че Вер, дали това верен е причината да в, а, верен дали причината е на причината, че той се опитва да, да бъде все пак възприет и като полезен и съюзник за примерно за американците, в тази ситуация с война в Украина. И по, този, по тази причина да го махнат от списъка Мадницки, на мен се струва малко изсилено на такава, ако това е целта му само. Твърде вероятно, твърде вероятно е. А, тъй като не само американците санкционираха ПФИ бизнеса му, а отделно от това го направиха и, и британците. А, дали това, в крайна сметка е факт, че след излизането на тези санкции, обявяването на тези санкции, пенски се природи в този дадърен Атлантик. А, така че тук а, вината не е на, на български политически управляващи а, или, или опозиционери за, за тази промяна, но това, че нямаше как да се случат, нито конституционните промени, нито всъщност няма какво да се случи без Uh, необходимо зиство в парламента е факт, който няма как uh привърженици или опозиция да, да пренебрегват тези пожелания само добрите да управляват, само добрите да взимат правилните решения са чудесни, но са малко като заприказка. В реалния живот, в реалната политика винаги се търси подкрепа за определени решения и от партии, които не са тези, с които бихме се коалирали, например. И в случая в Сур България точно така, така че всъщност нямаше друг ход в този момент на историята на България, в който, освен да се търси подкрепата и на ДПС, и на ГЕРБ, и на Борисофи и на Певски. И в този случай списъкът Магнитски изигра на много положителна роля, тъй като вероятно ги принудите наистина да дават тази подкрепа, поне за тези големи а, точки по програмата на Управляващите. А и да излязат на светло. Казвате, че има разлика между изпиране и изсветляване а, на практика да. на една такава фигура като паевски в българския политически живот. А, сега може би е мястото да добавим германския контекст. Вчера си отида спокойно на 81 години, бившия председател на Бундестага Волфганг Шойбле, политикът от Християн Демократическия съюз на Германия, наричан Незбъднатия канцлер, както отбеляза за което работите, също клуб Z. Германия е интересна, когато се анализират е, плаващи мнозинства или пък коалиции между партии, които иначе се състезават една срещу друга по време на избори. М доколко това е нормалното демократично съществуване капка, искам да се върнем на този въпрос, защото а, това, което се случва в България, в крайна сметка е резултат от а, а, изборната картина. Български избирател не даде Мнозинство. Просто мнозинство, или пък, не дай си Боже квалифицирано мнозинство за някакво еднолично, еднопартийно управление. Така че управлява се с резултатите, които имаме на избори, но това е нещо, което в Германия многократно се е случвало. Да, всъщност за Германия от създаването и от 1949-та година, говорим за а, Федерална република и след това. А, Обединената федерална република Германия се управлява от коалиции, почти няма самостоятелно управление. Дори първият канцлер на Конрад Таденауър всъщност в края на управлението си, понеже го напускат министри, за много кратко управлява с мнозинство свое. Но, де-факто, в Германия е абсолютно нормално да се управлява и от така наречената голяма коалиция, какъвто беше случая преди в предишното правителство. Тоест, двете големи партии, които са класически опозиционни една на друга, Християн-демократи и социал-демократите да управляват заедно. А сега управляват дори три партии зелени, либерали и социал-демократи, което а, прави управлението нито и тук. А... Трудно, бавно, а, с а, много компромиси трябва да направи всяка партия, което разочарова съответно част от избирателите. А, но а, такава е ситуацията. Това дали е нормално? Фактически в, а, в Западна Европа от а, десетилетия има едно оттичане на избирателите от големите класически партии и пренасочването им към а, нови. Uh, по-малки по... или по-крайни по някога партии, или пък uh, по-либерални. <coughs> така че Загубата на, на електорати и принуждаването на тези големи партии да търсят коалиционни партньори не е само феномен в Германия. Нещо подобно по съвсем различни причини има и в а, България. Основната причина винаги е разочарование, разбира се, от а, идеите на голямата партия, които не са успеени, не са така, преследвани до края. Още повече а, в ситуации, в, в, когато се управлява в коалиция, се налага. Всички партии да отиват към центъра, общо взето. Сега, тъй като ни... а, така че това се случи в България, да. да. Тъй като ни е ограничено времето, а, още нещо ми се иска да изясним. Доколко войната в Украина промени германската политическа сцена, освен откъсването от руската енергия, успя ли Германия да се раздели с руското влияние, включително в службите си. Мисля, че сега, в средата на декември, започна процеса по руската картица службите за сигурност един от друг един от другите знакови процеси, пък финансовата пирамида Wirecard. А, там също без проблем беше посочена руската връзка. Изобщо има ли нещо като осъзнаване на Германия по тази линия? А, да, разбира се, освен економическите проблеми, които за Германия бяха, може би, най-сериозни в тази част на Европа, тъй като като единствена а, голяма индустриална страна тя зависеше толкова от руския газ, а, но успя да ги преодолее бързо. А, дали политически успяха да отвърнат поглед от Русията, тъй като те смятаха дълго време Русия за ам, стабилен. Желан економически партньор, но и стабилен партньор, на когато може да се разчита, всъщност, германска е идеята за Вандель и дорхандель, се казва, промяна чрез търговия. Тоест, че ако търгуваш с а, а, дори и така режими, които не са демократични, но помагаш за тяхното развитие и забогатяване и създаване на средна класа, ти всъщност помагаш за тяхната промяна този и това правило и се провали, с трязък точно с случая с Русия. Ам, във все още а, да пак трябва да погледнем по партии разбира се. А, примерно Зелената партия е абсолютно категоричен, така, категорично срещу Русия. Те предупреждаваха още, си мисля вице-канцлер Хабек, който е един от лидерите на Зелената партия, още преди нападението на Тукарана предупреждаваше, че това може би ще се случи. Германия до някъде м търпи вина, че тази война се случи точно в този момент, може би без нейната индиректна помощ така да се каже това. Щеше да се отложи във времето това нападение. Не, не знам, това все пак е И малко така моя спекулация, но заради Северен поток 2 и Северните потоци, изобщо този, тези газопроводи, които трябваше да заобиколят Польша е да, и Украина и е директно да се доставя газ а, на Германия, а, това е една от, така, от а, всъщност, дългосрочните подготовки на Русия за това нападение. Германия, както и другите западни държави, да, някакси а не така късогледа в отношенията си с Русия. Дали това се е променило? А, Германия е много трудно взема категорична позиция заради управлението. Все пак социал-демократите са водещите в тази коалиция. На тях май е най-трудно да се сбогуват с идеята, че Русия е партньор. Но от друга страна, по Германия всъщност в момента е най-големият и финансов, и уржен подкрепящо край на партньор. Но всичко се случва бавно и трудно, тъй като тази война в момента всъщност се изкрине не само в Германия, но и в цяла Европа големи слабости, примерно липсата на собствена военна защита. В Германия се трябваше да стане ясно колко така пренебрегвана е до сега развитието на армията и какви проблеми има там, така че всъщност тази война сега ще принуди страните да се а да се върне отново, дори се говори тук и за донаборна служба, тъй е, като са малко хората, които се записват в армията доброволно. Не да сложим точката на този разговор сега. Аз благодаря на Капка Тодорова с намигане към макроекономистите, един макрополитически поглед към България, видяна от към Берлин, но и към предизвикателствата пред германската политическа сцена.